Коли він вимовив це ім'я, то, немов розпечений кинджал пронизав йому серце. Ах, внутрішній голос прошепотів йому тієї миті, що він справді тільки задля кандіди ходить до моша Терпіна, тільки задля кандіди пише в вірші, вирізує її ім'я на деревах, у її присутності німіє, зітхає, охкає, носить на грудях зів'ялі квіти, які вона загубила, і справді робить усі ті дурниці, за які йому дорікав Фабіан. Аж тепер відчув він по-справжньому, як невимовно кохає прекрасну кандіду, але водночас і здивувався, що найчистіше, найщиріше кохання в звичайному житті набирає смішних форм. Мабуть, через те, що природа – в усі людські вчинки вкладає глибоку іронію. Він, можливо, й мав рацію, але зовсім дарма став через те так сердитись. Мрії, що раніше охоплювали його, розвіялись. Лісові голоси звучали тепер для нього, як глум і кпини. І він кинувся назад до Керепеса. Пане Бальтазаре! «Моншер Бальтазаре!» – покликав хтось його. Він підвів очі і зупинився, як зачарований, бо назустріч йому йшов професор Моштерпін, ведучи під руку свою дочку. Кандіда, як завжди, весело і приязно привітала студента, що закам'янів на місці як статуя. — Бальтазари, моншер Бальтазари, — вигукнув професор, — ви справді найретельніший і найкращий із моїх слухачів. Я помітив, що ви так само, як і я, любите природу з усіма її дивами, а я люблю її нестямно. Напевне, ви знову ботанізували в нашому гайку? Що знайшли ви там корисного? Час би нам познайомитися ближче. Завітайте до мене. Завжди радий буду вас бачити. Можемо разом робити досліди. Чи ви вже бачили мою повітряну помпу? Ну, моншер, завтра ввечері в мене збирається товариство. Вип'ємо чаю з бутербродами і розважимося приємними розмовами. Збільшить наш гурток своєю достойною особою. Познайомитися з дуже приємним юнаком, якого мені гаряче рекомендували. Бонжур, моншер. Au на добраніч, дорогі мій, до побачення. Ви ж прийдете завтра на лекцію. А тепер, моншер, ад'є. І, не чекаючи на Бальтазарову відповідь, професор Моштермін пішов собі далі з донькою. Бальтазар був такий збентежений, що не зважився навіть очей підвести. Але кандідин погляд горів у його грудях. Він відчував її віддих і солодко тремтів усім тілом. Весь гнів його щез. Він захоплено дивився у слід прекрасній кандіді, аж поки вона зникла за деревами. Тоді повільно вернувся назад у ліс, щоб віддатися мріям ще прекраснішим, ніж перше.